«Як то я, Лія, Серафима?» «Серафима? Яка? Чи я щось не дочуваю?» «Серафима, Ліна, донька, моя похресниця, а ось і вона». Люденюк скасив очі щелини, бо голову повернути не міг і побачив посеред хати дівчинку років п'яти у білій майці і кокетливі джинсові спідниці з вишивкою і мережевим. Вона дивилася на Люденюка великими синіми. Повними жаху очима. «Дядько Серафими, це Бабай чи Баба Яга?» Серафим затулив рот рукою, аби не засміятись, і тихо промовив. «Ні, це добрий дядько Панько. Просто він хворий». У Люденюка з'явилося погане перечуття. Він обмацав руками своє обличчя і попросив у Серафима дзеркало. Той трохи повагався. Але врешті таки... Знайшов кругле, внікальовані правилю стерку для гоління. Поволі підніс його до людинікового обличчя. Бачити було, що. На сенці подряпини, отримані від поросятинських під генделиком, наклалися пухлини від бджолиної отрути, а зверху припечатався сенець на цілий ніс і півлиця від падіння на підлогу з висоти власного зросту. Бабай, бабая, це ще дуже і дуже м'яко сказано. У людиніка в одному з минулих життів була подруга, викладач філософії, спеціалістка з античності, тож вона на означення чогось найвищою мірою, досконалого казала, що це платонова ідея того самого. Так от, теперішнє людинкове обличчя запросто могло би слугувати Ідеєю потворності в її чистому, абсолютно ідеальному вигляді, як форнаренені очі, ідеєю очей. Люденюк зібрався заплакати і заплакав би, але підійшла Лія і дуже виразно, як це можуть лише глухонімі, посміхаючись поглядом, почала накладати йому компреси на обличчя. Серафим і Серафима дивилися на неї очима, повними захвату, любові, обожнення. Людинюкові стало легше фізичний біль трохи вщух, натомість серце стиснув біль іншого походження. Хто може спокійно дивитися на чуже щастя, коли сам він нещасний? А те, що він бачив, сміливо можна було назвати – Платоновою ідеєю щастя. Лія, Серафима, Серафим. Де четвертий елемент цієї? іде Лії? законний чоловік і біологічний батько малої Серафими. Нікого не цікавило. А Людинюкові навіть на думку не спало запитувати про нього. Ці троє були уговнуті любов'ю такої сили, що навіть він, чужий і засадничо зайвий, як то завжди буває у подібних випадках, фізично відчував чисту і потужну вібрацію цього триєдиного почуття. Він дивився на них і розумів, що тепер можна, навіть треба, плакати. За кілька днів Серфем сказав їм, треба повертатися додому, хоча він розуміє, Пантелеймону не покращило, а навпаки погіршило. Звісно, річне фізично, бо сенці сходять, та все одно вони його покидають. «Чому?» – не зрозумів Люденюк. «Чому саме тепер, коли мені справді не стерпно, чому я маю залишатися один?» «Я вас не прошу не їхати, я просто запитую. Чому так?» «Ти мусиш залишитися сам», – сумно посміхнувся Серафим. «Рани твої бойові гоються, а біль душевний, знаю, посилюється. І, власне, тому тепер тобі ніхто, крім тебе самого, не допоможе». «Серафим, я завішуся». сенс. кінець, всьому кінець, із Кінець братчику фізичному тілу. Але воно тебе вже ніби і не дуже болить. А той другий біль залишиться. Подейкують, навіть посилиться. Тож який сенс гробити здорове, і дівки кажуть привабливе тіло заради просто так. Ти розумієш, що твої два болі мають різну природу. Серафим поглядом, якого раніше в нього не було, Подивився другою в очі. «Здогадуюсь», – буркнув люденюк. – «коли в мене боліли побиті ребра, я не знав, що такий нещасний. А тепер, коли тіло відживає, я не розумію, чому вмираю від туги самотності порожнечі». «Ось тому ти маєш залишитися сам», – жорстко сказав Серафим. «Добре, я не завішусь», – замислено промовив Люденюк. «А якщо з божеволею?» «Будеш ходити поросятинцями, як Ніцел, джерелевом, забавляти п'яних фірманів, дратувати файних газів і провокувати на жорстокість підлітків, аж поки тебе не замкнуть у варляцькому шпиталі». «А як там?» «Можеш здогадатися, то що? Не божеволіти? Не вішатися?» Може, ще й не пити? А що робити? Дихати, кинув Серафим. Це було сказано на прощанні. Він узяв сумку, вийшов з хати і попрямував до машини, де на нього вже чекали його найдорожчі. Пантелеймон не повісився, хоча думки про самогубство час від часу його навідували. Не з божеволів, хоч якби його хтось запитав, чи він психічно здоровий, то з твердної відповіді «Люданюк би не дав, не запив, хоч алкоголь вживав, але з часом побачив, що ейфорія від чаю може не така яскрава, як від спиртного, зате набагато світліша, тонша і навіть якась містична». Та що там казати? Кофеїнова і алкогольна ейфорії відрізняються одна від одної як безодня верхня від безодні нижньої. Так минали години. Це найважче – дні, тижні, місяці. Поросятинські його не били, бо він не пропонував їм більше могоречів, а просто перестав їх помічати. Тоді вони його заповажали і висунули зі своїх лав найтверезішого для переговорів. «Так і так», – сказав парламентар, «Ми бачимо, що ти хлопець хороший, бджоли тримаєш. Одне, друге, не вийобуйся. Словом, ми тебе тоді задурно відпиздили, а якщо треба щось по хазяйству допомогти...»